Slavosovia 273 a Fiilor Lumini către Sfânta Cruce. Aleluia Sfânta Cruce te iubim și te cinstim, fiindcă în lumina cea Sfânta Slavei Tatălui Ceresc ne-ai purtat. Aleluia Sfânta Cruce te iubim și te cinstim, fiindcă prin lumina ta calea prea Sfintei Trăim ne-ai arătat. Aleluia Sfânta Cruce te iubim și te cinstim, fiindcă luminator al Împărăției sale, Tatăl Ceres te-a așezat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă luminător al împărății sale, Tatăl cereste a așezat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă pe tine, firii jertfei Domnului Isus Hristos, au înmugurit și ca o lumină au înflorit. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă ne dai lumina cea sfântă, în care darul Duhului Sfânt a strălucit. Aleluia sfânta cruce te iubim și te cinstim fiindcă prin lumina ta pe tatăl Ceresc l-am cunoscut și el din lumină ne-a făcut Aleluia sfânta cruce te iubim și te cinstim fiindcă lumina ta ne-a împodobit ca semn că Duhul Sfânt ne-a sfințit Aleluia sfânta cruce te iubim și te cinstim fiindcă pe scara ta de lumină la cer ne-ai suit Aleluia Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine, Domnul Iisus Hristos, aripile de lumină, ne-a dăruit. Aleluia Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă ești poarta luminii lumii, prin care Domnul Iisus Hristos la cer ne-a primit.